اخ کی ویریو ده مسافہ چې مونږو ده مسنيف س شاګرد او د نبی اسلام پوری دروات او تعداد برابر وي دا چې دله کده مسافہ شو د مسنيف سره امنګ مسنید سره ملاقات پښون نو سند یعلی طالبان دا مرغوب فی سیزو ساو او پدې باندې کوشش کړه دا ولې لکه امام بخاري دوی ثلاثيات ذکر کوي دا داغه کې احتمال نه احتمال لا خطا پکې کم شو واسې کم شو احتمال ده خطام کم شو درید مکی ابن ابراهیم دا یو لزمکی ابن ابراهیم نه چې دا شاگرد دی د امام ابو حنیفه فضیلت کوم دی تعالی و یا حنافم یا د کوفی والا و پا حدیث بانی نور میشتره یا ضعیفتی خلک دا چی ہوئیگه نا نو یعول اس دا امام ابو حنیفه را شاگرده او شپک دا, دا آسمان نو بیل نا دا امام ابو حنیفه شاگرده نو یعول اس او شپک سوش ولذ ذا شانه يا حنافن بخاری کلوئی دغه باندې لیکلی خط باندې او درید محمد بن عبد الله انصاری چې دا شاگرد دې د امام زوفر ورسیو دې کوي او یوده سام ابن خالد همسینا او یود خلاد بن یحییہ کوفینا مطلب یویش د کوفی شو او یو پا کسره امسی نشو او ده امام مالک رحمه اللہ پا آئے سنایات تی دو واسطین کتاب الاسار کی امداشی دی او د امام ابو حنیف رحمه اللہ سنایات خودی او وحدانم پکی دی ذکر کہیں ترمیزی کی یو سلاسی روایت تھی ابن ماجا کی پینزدی خلیکین سنت پہ اعتباس ورزویف تھی نور سہائی ستاو کی سلاسی نشترے موتاو کتاب الاسار مادر سوی الفاہ کی سنایات تھی اکثر امسند امام ابو حنیفہ کی سنایات خلی خوہدانم او مسند ده امام احمد بن حنبل کی تین سو سن خوشا سلاشی سری؟ سلاشی آتی. او دا ڈیلوی مقام ده. علماء پدی محنت کرده ده. دا دیو جنا یحیب نمائین رحمه اللہ مرض الوفاد کی بیمارو تپوستنو پشو. مازاتش تحیم. س شیخ خیر نغاو لسند علن و بیت خالد سند علی اکبر خالی چې ور مار مشور مونږ کې سره سې کتاب ګورل صلی الله علیه اوس د حدیث تقسیم کوي طالبانو په اعتبار د روایت کولو سره نو دا په څلور قسمه نوکه شریکه راوی هغه څوک چې دیتن روایت کوي او استاد په یو خبره کې د خبرو د هغه خبرونو چې متعلق په روایتალურ نشي روایت کولی لکه عمر د دوانو یوي ملاقات اخذ مشایخونه نو دي کیفیت سمتا ویل شي روایت د اخرانو یو حمص روایت کیدل بل بوداگان دی جمع احمد و تا تصف پادران او دا شکر و بازی دی توفیس اری اوزس نماتی گی، ایرام لگی کمال دی بوداگان دی رحم پرکارنی خان جمع کیف و بوداگانا کی برودت سوائی بدن که دا دوائی، دا شیر سینه ایزا که خرابی گی اوزاو ای دا بوداگانی ام دے کې کی چرت زور کرتے گو اوزی ایخ سخیالی نساتی داموشی بگو زکه پداو کې دی راوی د خپل مرغرینه مثال یې کې تریبانو امام محمد امام ابو یوسف ګوانصری مرغری دی کنه امام ابو یوسف استادوم دی ا چې امام ابو یوسف روایت کینو د خپل قرین نه دی دا مسئله لړ نه خبره ته ځانفیانه زومیم الحمدلله ده کلنده خبره مخک او که روایت کې هر یو د دې مرګرو راوی او مرویان یې قرینن دا اخرنا ذات مدبج وای ورسدین ذکر کړي ادا دیباۃ الوجن ده رخصت یو ولته سمانه یو د بل روایت کې چې د روایت کې مخاړې کې نه بل روایت کې ته مخاړې کې دی با جتلوی، فروسارن، اڑوالو تویی تالیبا میو لکبازی روایتونو کچی زکر کے جرا امام ابو حنیفہ دیمان مالک نو امام مالک دا کو حنیفہ یادانا نور ایمہ خودیر دی فدی کلامی اوزان لما سلنا نو دا خاص دی داولنا زکا دا مخیط دیکن دیکن دی هغه یو په دبل نړۍ روایت کوي دوه نه خرين وسه کوي ته د دن نړۍ باید ته کوي نو دا شو مدبج او پدیمه کې کې سو دا هم یو طرف نه وکنه ها نو دې ځکه وایي دا مدبج خاص دي دا ول ناول عام شونه سمانه هر مدبج بسي اکرا او هر اکرا نو مدبج خونه دی که نه تالیبان ایلکی تالیبان تا دو دن یو بلن روایت که نه نو قرین یه که نه رفیق یا نه صحیح شوه که نه مدبج دی دوانو نه دی خوشی قرین ده قرین نکه نه دی ته مدبج ویلی شیخ خودی یو طرف نه دی نو دیده مسئله لیکر که او لکلی دی پدی که داری خودنی فیضا لکه پدی مدبج وغیره کی او لکلی که ابو ش الذي قبلوا طاغيو كي جمع کي روايت ده قريب اس دداوي كار روايت کي شيخ د خپل شاگرد نه ها سرپن کولم نو ميرو نه افري بحري سم ما مدبجن تي باسون وزايرن الله لا لانه من روايت الاكابر عن الاصاغر خبر باندې پورس کي نمشران د شران ونسكي. ریوایت کیدی تداوی موداب اج مشویلم تدو بیذ ماخوذ من دیباجه الوجی مان لو غوی ذکر کوي کنه ما مخه ہوجائے دات قضا کای یکون ذالک مستوین من الجانبین پلا یجی او فيه هذا نو دا پکنا ریز کدا هریو جانب نه نو ریوایت دا کبیر او دشان شو دا صاغیر روایت کثیر راوی شاگردان چاند چادر د کمی په عمر کې یا په ملاقات دی شیخ یا په مقدار کې اسکی دیناوی ته سو روایت د اکابر ان الاساغر روایت د ان الاساغر غټ سره لوی مرتبه والے یا د لوی عمر والے د کم سړی نه وګورې طالبان امام ترمیزی رحم اللہ سوئی محمد ابن اسماعیل سمی آمین نی ماں نیت او ریزلی نیت یا کم او دو خو مشہور دو دو حدیث کی لکی تالیبان و محدثین سڑے بالک غیلم کمال کی او کمال تب رسی گی چه دے د افضل و دا مفضول دوانو نایلم حاصل کی خبربانو بانو رسی دیگی او کدا آر شرمیو کجوز کمدور شدید و تینی لمحا سی لوگ نبی آباسی پاتشی، لا مصر. اللہ اکبام. او دا دی نچی روایت دا کابرو آنیل ساغر. وایا. و من جملتی ها. او دلال اللہ وفو اخصو من مطلقه روایت العبائین الابنائی وصحابتی نتابعین وشیخن ترمیدی و په عکس صحابه د تابعین او تابعی روایت کینا او شیخ د خپل شاګر نه وغیره او پلاران د ابناو نو دي ته سوي طالبانو ها اني را ساوین ټیک شو وفي عكسه كسره تش روايه د ا شاګرو د دا ابناو د دا تابعین د صحابه ونه داو کثرت ندير د ځکه جدا هو جادت المسلوکه الغالبه دا, دا یو طریقه ده یو لار ده مسلوکه جو خلکه که اکثر په دې طریقه باندې راځي طالبانو اوس طالبانو روایت اصاغر او دا کابرونو دا ډیر زکه عم روایتونه د دې قبيلې نه دي د حديثو عم روایتونه د دې قبيلې نه د حديثو خو ګور طالبانو پدې کېو بل ام السلام راضي ومنه ومن زوی عم د دې قبيلې نه سړي هغه چې روایت کوي د پلار ان جدي او फायदा پدې کې سره پیژاندل د دې تميز من د مراتب د دې کې او کزول د خلق و مناظر محفل دا رجیتا او اس فائدهی ذکر کئی او نبیهی انجددهی پسند سر جسون روایتون دی ناغم پدی که داخل دی دا ساغر و دا اکابیر و ناغم پدی کې دی داخل دی یعنی پدی سلورم قسم کې داخل دی او دا عبارت که هر زی کیوی کن او نبیهی انجددهی نو دوان زمایر بر چکم دی ابیه ایکی او جده ایکی زمایر دی کنه مرجا غواری کنه نو مرجا بده اول را بیگی تا دوان زمایر و مرجا بسی لکه مثالیو بوری بحض ابن حکیم آن ابیه یا جدهی نو مطلب ادا ده د خپل دخپل نه. او د خپل لیکنه په دې سلسله سنست روایت کې د خپل پلان نه او د نکنه په نو ابي او جدي کې زمير شاه تر راځي ده بحثه په ني نو که پوښته ها یو خبره یا ساتي علیوان د پلان نو مې سو ماويو نو هي دتا خود دي قائدينه مستثنا د قاعده د عمرو بن شعيب نبی ان جدي ایا کې دوه زمایر را. اول راوی ته ندی راځي او غوري 탈িবانو هغه څنګه کو په هغه کې اولنه د ابي زمير راجې ده عمرو ته عمرو روايت ده چې نه کې د خپل پلار شعيب نه او دا دویم جد هي زمير چې کندې دا راجې ده شعيب ته چې شعيب روايت کوي د خپل نکاح عبد الله بینی عمر ابن الاس نا زیر میں آئی بات سند داوی ودا شوق ہو رہی عمر ابن شعیب محمد ابن عبداللہ ابن عمر ابن الاس نو دا کې زمایر سی دی جدا جدا دی قائدی نمو سندہ بیاد ساتے جی بیا مغالطہ وشتر مخی تیر شوئے مو او دا سند چکم دے گرازی نوڅو غويده سر نه وجد نوې سو کې اعلی درجه کې خير الامور نمو بي حسن بي سوي حسن بي واي مه کې عبارت ل تصنيفه اوخر د جزئ د <مين> روانا على على من, من روانا بيه انجده و جمعات حافظ صلاحو تيني العيد على اللائه من المتاخرين مجلداً قبير في معرفة من روانا بيه انجده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقسموا اقصاون فمنهما يعود الزمير في طوله انجده على الرأي ومنهما يعود الزمير فيه على عبيه وبينا ذلك وحققه وخرجت في صل ترجمة الحديث من مرويه ناغا چانج ده وقد لخست ادابه المجبوره وزيدت عليه دراجه مكذبه جدا واكثر مواقعه متسلسله في روايه جاباي 4/10 اربع طوله في الترتيب تدري عباره عن قوشه وينش درجه ثانيه شيخ متقدم ومستعمل بس